Lebus, Le puto. Le ba, Normalman, iletaneroa 25, meni bon, la iletan tipe horretarka. Trein bat ere ez, baionako geltokian, gidariak kanpoan eta autobusa hartzera eta usartu diren bakanak, geltokiaren kanpoan autobusa noiz iritsiko zain, ordutegiak espaitira errespetatuak. Itxura zuen baionako geltokiak goizean, bat edo beste arriturik, atxeman dugu, espaitira aski informatuak izan. Ego, bon, jepri, uh, mebile tren, imo menpa ziko montra eta nire, ko. Erran bezala, tren gidariek su handi bat egindute kanpoan karpa bat ezarri dute eta esku horriak banatu, banderolak kokatu denetan, beren protestaren berri emateko. Amaiur koskarat zereteko ordezkariak adierazidigu azken ogei urteetako greba handiena dela aste arte ontakoa azapatri txenik eta bisikik situara eta generare zuzendaritzak eh uh, gitean alcitoune trainak uh, ken nul etou ez du berak uh, ez du zerbitzu publiko rik egin da genera bat ziren ari es uh, euskalerrean bi gilaldi lan egiten dutela ta sutelan daitan ez alta ez dira grebal eta bai bizkiro biziki segituara uh, ez dugun une sain pste hori uh, ukan uh, azken uh, goio urtetan Biltzar nagusi baten bidez erabakiko dute, zer segida eman grebari, baina aitzinetik erran errandaiteke asteazkenean ere itxura bera ukanen duela baionako geltokiak.